Noha előre haladott volt az idő, még mindig gurultak a golyók. Gurult a dollár, gurult a szerencse. Senki még csak ügyet sem vetett Rocky tönkrement smokingjára, tönkrevert arcára. Körüljárt az asztalt, amelynél kálmen Pulvera az ő kevés kezsetonjával kereste a szerencséjét, és remélhetőleg meg is találta. A lány nem volt sehol. Eltűnésére egész csomó magyarázatot lehetett találni. Eljátszotta a pénzét, illetve Rocky pénzét, és üres kézzel és üres pénztálcával senkinek sincs helye egy játékkaszinóban. Vagy talán olyan sok pénzt nyert, hogy teherautó kellett neki az elszállításához. Vagy esetleg egy másik udvarlóra akat és lelépett vele. Csak hogy Rokit bosszantsa. Vagy Cezáre Borgéze érdeklődése támad feliránta, vagy Charles Dainante, vagy mind a kettőjé. Ez utóbbi tartotta Roki Maxima legnyugtalanítóbb lehetőségnek. Körbejárt az összes játékasztalt, és mivel nem talált a zsebébe még néhány zsetont, csak úgy mókából feltette az éróra. És lássatok csodát! A golyó az érón állt meg. Loki rajta hagyta a tétet, és megint nyert, és megint, és megint, és újra csak nyert. Amikor a nyerességet be akarta söpörni, valaki hátulról enyhén megbökte. Loki éppen maradt szemével, megnézte a mögötte álló férfit, és Rick Brandet pillantotta meg fehér smokingban, izmosnyaka körül fehér sállal, a szája sarkában enyhe mosolyjal. Rick Brandt a szövetségi nyomozó hivatal különleges ügyosztályának különleges nyomozója volt, roki haverja és ezer csatában bajtársa. Pardon, mondta Rick vigyorogva, nem tudtam, hogy egy tank ment át magám. Csak egy szúnyog volt a szemembe repült, és ott megfulladt, válaszolta Roki. Szegény kis állat, ugratta Rick együttérzőn. Igény tart még erre a helyre? Csak ne tolakodjon, fiatalember. Éppen egy új szisztémát próbálok ki. Minden bankot tönkreteszek vele. Ahhoz én is értek, csak inkább fejszét használok hozzá. Mire Roki Maxim ismét az asztal felé fordult, néhány garasa már úgy elszaporodott, mintha házi nyúl lett volna. A golyó állandóan az érón állt meg. Egyszerűen érthetetlen volt. Roki ránézett a krupiére, de annak fáradt, és nagyon is egykedvű arca nem árult el semmit. Lehet, hogy ez is varázsasztal volt, amelyen a krupié irányítani tudta a golyókat, méghozzá nagyon egyszerűen, néhány részdróttal és egy mágnessel. Van ilyen, még ha büntetik is. Roki mindkét kezével belemarkolta a szerencséjébe, mielőtt szétpukkadna, mint a szappan Besöpölte Besöpörte, és vágta a zsetonokat. A pénztárnál, a beváltásnál előtt ki, hogy a nyomozó az ő 20 dollárjával, ugyanis csak ennyi zsetonja volt, kerek 15 ezer dollárral tette szegényebbé a játékklubot. Rocky bemászott a porséba, letekerte az ablakot, hogy a friss és egészséges éjszakai levegőt élvezhesse, és elviharzott. Tisztára véletlen volt, hogy Rick Brand, a fehér szmokingos úr is ugyanakkor hajtott el. Kint a parti úton Rocky talált egy üres parkolóhelyet, ahová beállhatott. Rick Brand melléje kormányozta kocsiját. – Mi hajtott ide, vén kalóz? – érdeklődött Roki. – Mi más, illetve ki más, mint John F. Haugen, mindkettőnk szeretett főnöke. És természetesen az ő meg az én aggodalmam a te testi épséged miatt. Amikor a kérdéseidből megtudtuk, hogy olyan kemény diókat akarsz feltörni, mint Cezáre Borgéze és Charles Dynant arra gondoltunk, hogy a falat a torkodon akadhat. Azt hiszem, hogy John F. már régen vadászik ezekre a fickókra. Miről van szó? Roki néhány szóval elmondta a legfontosabb tudnivalókat. Amikor Calman pulverát ecsetelte színes szavakkal, Rigg gondolkodóba esett. Pillanat? A sárkányos láttam. Nagy halom pénzt nyert, az biztos, és amikor elment, Charles Dynant rögtön utána elhagyta a klubot. Ha sejtettem volna, hogy te a habanérában ezzel a cukorbabával kíméld a tüdődet, Rick, maradj mögöttem, én visszamegyek a szállodába. Ha a banda megint valami újat talál ki, én sem bánok többévelük kesztyüskézzel. Roki az üres éjszakai utcákon minden rekordot megdöntött. Rick Brentnek nagy erőfeszítésébe került, hogy súlyos, nehezen mozgó kocsijával nem maradjon le a Porsche hátsó lámpáitól. Roki a szállodába elrohant a boldogan szendergő néger mellett, lerántotta a tábláról a kulcsát és felváltatott a lépcsőn. Carmen Pulver a lakosztályának ajtaja nyitva volt. Ágya érintetlen. A holmia eltűnt. Lényegesen lassabban és sokkal óvatosabban nyitott be Roki a saját szobájába. Senki sem várta, de valaki meglehetősen sokáig tartózkodott benne és telefüstölte a helyiséget. Talán a két zsarú, akiknek épp az óra előtt húzta el a csíkot. Talán még más barátok is voltak itt, akik azután elunták a várakozást. Természetesen átkutatták kevéske podgyászát, és mindent a legnagyobb összevisszaságba visszaságba hagytak a földön. Ez nem izgatta Rokit. Átöltözött, és megint lement a lépcsőn. Zsebében két kulcs csörgött. Az a két kulcs, amelyet Baldi Newman küldött neki. Rick Brandt megint szorosan mögötte maradt, de ő nem az IMPEX impozáns épülete előtt parkolt le, mint Roki, hanem valamivel messzebb, vele át ellenben. Roki 20 emeletesnek tippelte a csodapalótát, amelynek a hetedik emeletén Baldi más néven irodát bérelt. Egy irodát, szép fel. Az IMPEX rövidítés. Annyit jelent, hogy import-export, és ez igazán találó elnevezés volt. A cég Dajnant és Borgéze tulajdona volt, Fegyvert és időnként csinos lányokat exportáltak, kokaint, heroint és más ilyen huncutságokat importáltak. Csak hogy ezt be is kellett bizonyítani. Miközben Rocky a csengőt nyomta, amelyel a házmestert akarta felébreszteni, azon gondolkozott, milyen mesét találjon ki neki. Senki sem jelentkezett. Végül is megpróbálta lenyomni a kapukilincsét, és megállapította, hogy a kromból és üvegből készült súlyos, szárnyasajtó nincs bezárva. Rick Brandt mögötte oson be. A házmester még mindig nem mutatkozott. Némelyik embernek igazán nyugodt álma van. Felzúgtak a lifttel a hetedik emeletre, felkattintották a folyosóvilágítást, és a fehér ajtók között elindultak a hosszú folyosón a céljuk felé. Egy olcsó névtávlám Willy Miller neve állott. Csinos napi név, még ha úgy találták is ki. Roki kinyitotta az ajtót baldi kulcsával, felgyújtotta a villanyt, és dermedten megáll. Az irodában még szőnyeg sem volt, csak egy íróasztal. Rajta 1950-es évjáratú írógép, egy rozog szekrény, az ablakon pedig egy koszos függönyök. A falak azonban képekkel voltak teleaggatva, főleg táncos nők képeivel. A lányok mindenféle pózban és a legkülönbözőbb ficamokba tekeredve voltak rajtuk láthatók. Volt közöttük fényes fotó, volt olajfestmény, volt egyszerű kivágás is valamilyen magazinból. Az egész úgy hatott, mintha egy színházi ügynökség irodája lenne. De Roki Maxim a képgyűjteményre csak egy rövid pillantást vetett, ugyanis közvetlenül az íróasztal előtt egy nő feküdt. És halott volt. Lelőtték. Szép vörös haja hosszú hullámokban omlott a csupasz padlóra. Egyik vörösre lakkozott körmű keze az íróasztal sarkát markolta. A nő neve Gina Malakka volt. Nagyon hamar követte a főnökét Jerry kutcher Roki Maxim ritkán lepődött meg annyira, mint hol e holtest láttán. Lám megint egyszer megmutatták neki, a szövetségi nyomozóhivatal nyomozójának, hogy a logikusnak látszó, de elhamarkodott következtetésektől óvakodnia kell. Ugyanis ebben az esetben az ő logikusnak látszó következtetése az volt, hogy szép vörös haja miatt Gina malakkát kell gyanúsítani a gyilkossági kísérlettel. Először is azért, mert Jerry Kacsel titkárnője volt, és így első kézből kaphatott információt a holtnak itt, De mégis valószínűleg nagyon is eleven Baldi Newmanről. Másodszor azért, mert a lány nyilván közeli barátságban volt Cezáre Borgézével, és Cezárénak igazán nyomós oka volt rá, hogy a titokzatos Baldit átsegítse a halottabb birodalmába. Harmadszor, mert Rocky Maxim saját szemével látta annak a lánynak a lobogó haját, aki Brenda Miller fiatal életét ki akarta oltani a szexusz nevű Oak Bordenről. Negyedszer pedig, mert megint csak egy vörös hajú lány volt az, aki Terry Beams viszkijébe mérgett sempészet. Hogy ebből semmi sem stimmelt? Ricky Brand elsuhant mellette és megvizsgálta a lány sebét. Szívlövés, mondta komorom, az áldóját neki. A te gyilkoshoz vezető útat hullákkal van kikövezve. Milyen igaza volt? Két gyilkosság rövid néhány óra alatt. Ez a legkeményebb fiszkó számára is sok egy kicsit. És bár a szövetségi nyomozótól nem csak jó idegeket követel a hivatása, hanem különlegesen kemény páncélt is a szíve és az érzelmei közé. Semmiféle páncén nem lehet olyan vastak, hogy a kiömlő vérhatást ne gyakoroljon rá. Gina Malakka keze hideg volt és merev. A hullamerevség már beállt, tehát nyilvánvaló, hogy a gyilkosság órákkal ezelőtt történt. Roki sokáig nézte a halottat. Gina Malakka arca még holtában is szép volt de távolról sem olyan kemény és megközelíthetetlen, mint amilyen akkor volt, amikor megismerte. A lövést közvetlen közelről adták le. Gina szinte zsebkendő végnyire állt a gyilkosától. Semmi sem utalt küzdelembe, sem arra, hogy csinát meglepték volna. Rick Brandt körülkém a helységben, mint a vadász, aki egy nagyon óvatos vadnyomát keresi. Megtalálta Gina malakka retiküljét az íróasztal alatt, és tartalmát az összekarcolt üveglapra öntötte. Roki rámerett a telefonra, és már nyúlt is a kagyló után, mikor észrevette, hogy a vezetéket elvágták. Rik halkan füttyentett, és azt morogta. Nézd csak ide, Roki! Azt hiszem, már nem kell a motorcsónak utasát, és a Kalamáti City béli méregkevelőt keresned. A különféle holmik mellett, amelynek minden női retikülben megtalálhatók, rúzs és pudertartó, zsebkendő és körömlak, tükör és fésű, több repülőjegy feküdt az íróasztalon. Egy Calamity Cityből Frisco-ba szólt, egy másik Frisco-ból Los Angelesbe, és egy harmadik Los Angelesből Houstonba. Miami repülő terére. Ezt igazolni látszott, hogy Gina malakka az, illetve volt, a vörös hajú boszorkány, aki Brenda Millert majdnem az óceánfenekére küldte city Cityben, aki elcsavarta a gyanútlan Terry Beams fejét, és butylkloridot kevert a koktéljába. Utána kell néznünk, milyen gépeket vett igénybe, -mondta Roki. Úgy látszik, hogy Gina Cesare Borgéze utasítására egy kis kirándulást tett kalamáti Citybe. Lehet, hogy vele együtt, de ő a háttérben maradt, hogy Baldi Newment ne ismerje fel. A lány aztán megjátszotta, hogy főnöke Jerry Kacser utasítására jött és kapcsolatba lépett Baldi Newmannel, Vagy a titkárnőjével, Brenda Millerrel. De az ördögbe is. Kicsalta ide és kiölte meg? Baldi biztos volt benne, hogy erről az irodáról a világon senki sem tud. Rick dühös grimaszt vágott. Mondanék én neked valamit öregem. Ez a báldi átkozottul dörzsöd fickónak látszik. Nekem ez az egész história kínaiul van. Túl sok benne a véletlen, nem gondolod? Véletlenül szerencsétlenül jár egy autótól vagy báldi kocsiján, és Newman ezt azonnal kihasználja, a saját titkárnőjével bizonyítatja, hogy ő halott. Ha valóban egy millióval a zsebében szökött meg, akkor igazán megelégedhetett volna ezzel. Nevetséges dolog volt téged is ide küldenie, hogy negyven ezer dollárt hozzál neki Jerry Kacsertől. Annyi dohányal a zsebében erre igazán nem lehetett szüksége. És ha mindez nem is igaz, Rick, ha a neje Constance egy mázsás hazugságot tállalt fel nekem? Túlságosan nyílt, túlságosan bizalmaskodó volt velem. Semmi sem indokolta, hogy mindent kitállaljon. Miért ment olyan hamar megint Férhez? És éppen ahhoz, akit Baldi megkárosított. Kérdezd meg a pszichiáterét. Hát, ha a páciense valamelyiknek. Én nem ismerem ki magam a lelki zavarokban szenvedő érett a között. De biztos vagy benne, hogy a fiatalkori barátod Baldy Newman valahol kalamáti City környékére rejtőzködik? Saját bevallása szerint egyedül csak ő tud erről az irodáról, amelyet áll néven béret. Értelmetlen dolog találgatni, Rick. Tényekre, indítékokra és bizonyítékra van szükségünk. Most teljes az űrzavar. Ki biztosít róla, hogy Baldi egyáltalán él még? Ne eltes engem ilyen sületlenségekkel, hiszen te magad ültél szemben és csevegtél vele Kalamájti City strandján. Legfeljebb három percig. És ne felejtsd el, hogy kamaszkoromban, amikor ismertem, 18 éves volt, és nem is voltunk valami közeli barátok. Természetesen akkor még nem viselt szakát, és a szemüvege is csak drótkeretes volt. Meglehetősen cingár, nyakigláb, hering volt. Most meg egy fekete szakállas kövérkés fiúval találkoztam, akinek lapos órán vastag szarukeretes szemüveg Szereztem egy képet Baldi feleségétől, Konstanztól, amely legfeljebb egy éve készült. Ezen a képen már vastag szarukeretes a szemüvege, de az óra még kampos és nincsen szakálla. Tehát mindig szemüveges volt? Igen, már gyerekkorában erős-erő vidlátó volt. Egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy valóban volt val találkoztam. Azonosítási osztályunk szerint Brenda Miller, Baldi titkárnőjének van egy Willy nevű bátyja. És ugyanez a név áll ennek az irodának az ajtaján. Brenda és Willi Miller már büntetve voltak, zsarolásért. Gondolod, hogy csak megjátszák, hogy Baldi él? Feltéve, hogy Baldi egy negyed évvel ezelőtt valóban meghalt egy autóbelesetnél. Feltéve, hogy Brenda és Willi azért teszelt ki néhány trükköt, hogy hozzájuthasson Baldi vagyonához. Csak hogy Willi Miller téged nem ismer. Rocky Bolintott. Úgy van, ez nekem is fejfájást okoz, de körülbelül egy negyed évvel ezelőtt Bad City-ben volt dolgom. Talán emlékszel még arra az esetre? Pontosan. Patkányfogó vállalkozásnak neveztük. Lehet, hogy Baldy Newman akkor valóban látott engem, és mesélhetett rólam meg az együttöltött ifjúságunkról brandának. A lány és a bátya számára néhány régi dátum, meg Baldi egy-két emléke elegendő lehetett ahhoz, hogy elhitessék velem, hogy Willy Miller Baldi Newman. Ez megmagyarázna azt is, hogy miért tűnt el azonnal Baldi, amikor Brandával az a dolog történt. Én az eltűnését csak a félelmével magyaráztam, és félni biztosan félt, akár Baldi volt, akár Willi. A lehető leggyorsabban vissza kell mennem Kalamáti city hogy alaposan megnézzem magamnak Brandát meg azt a szakálas férfit. Előbb persze néhány apróságot még el kell intéznünk, például fel kell deríteni két gyilkosságot. Azon kívül egy után is kell kutatnunk itt, ezekben a falakban. Módszeresen csinálták, de előbb az íróasztalt kutatták át. Üres volt, nem számítva egy kötegi papírt, levélborítékot és más irodai holmit. Rick Brand túlságosan unalmasnak találta, hogy papírokat lapozgasson. Szívesebben foglalkozott a falakkal, természetesen nem azért, mert azokon többé-kevésbé csinos és többségükben nagyon is hiányosan öltözött hölgyek képei függtek. A képeket, illetve a falakat, amelyeket a képek takartak, sorra végigopogtatta. Egyszer csak füttyentett egyet. Nézze meg az ember! Ha a szemem nem csak, ezt a hölgyet ismered? Miként már mondottuk, legalább száz lányképe sorakozott a falakon. Úgy látszott Rick nagyon komolyan veszi a feladatát, mert egyetlen egy képet sem hagyott ki. Különben bizonyosan nem fedezte volna fel Carmen Pulver a fényképét. Meglehetősen mély alul egy távoli sarokban volt. A hölgy mongolósan feldevágású szemével a képen Tarantellát vagy valami más spanyol táncot járt. Talán valami egzotikus táncot. Ehhez Roki nem értett. Nagyon szép volt és nagyon titokzatos. Egy mosolygos szfinx. Most paf vagy, mi? dörmögterít. Gondolom, egész véletlenül találkoztál vele. Roki kiszedte a rajszögeket a falból, és zsebre dukta a fényképet. A lány ismerte Baldi Newman, de ha a szavainak hinni lehet, az ismeretség csak felületes volt. Mit jelent az, hogy itt van a képe ebben az irodában? Az első pillanatra az irodát egy ünnökség irodájának tarthatta az ember, ahol állástalan táncos nők közvetítésével foglalkoznak. Rokinak támadt egy ötlete. Szedd össze valamennyi képetrik. Küldelőket Küld el őket az azonosítási osztálynak. Ez itt átkozottul olyannak látszik, mint valami táncos nő közvetítő iroda. Talán a tengeren túlra, talán Dél-Amerikába, vagy a keletre. Valahová, ahol jól fizetnek a csinos lányokért. Az a név az ajtón egyáltalán nem biztos, hogy állné. Willi Miller. Az a gyanum, hogy a fiúnak sokkal több van a füle mögött, mint amennyit szabad szemmel látható. Rick munkához látott. Roki meg a szekrénynek esett neki, eredménytelenül. Pókháló és por volt mögöttem, és a fal még ott is fényképekkel volt tapétázva. Roki leszette a képeket, és a tapétában megtalálta a szép apró kulcslukát. A kulcs, amelyet a szakálas férfi küldött neki, illett az árba. Az acél ajtócska kitárult, és pénzkötekek zuhantak ki rajta. A rekesz dugik volt összekötött bankókkal, huszasokkal, tízesekkel, ötösökkel, Roki óvatosan szedte ki őket, mert hétköznapi halandó ritkán találkozik egy tel is tele tömött szépvel. Rick Brandt tátott szájjal bámult. Mindaddig, amíg egy nagyon is kiábrándító felfedezést nem tettek. Minden kötekben, amelynek valósnak látszó zárszalaggal voltak ellátva, csak a legfelső és a legalsóban egy volt valódi. A kettő közt nagyon pontosan és gondosan felvágott, teljesen értéktelen újságpapír voltak. Ezen Rick és Rocky még jobban csodálkozott. – Most már aztán végleg semmit sem értek, – mondta Rick. – Azt gondoltam, megtaláltuk a milliót, amit Baldi a piszkos kezek közül megkaparintott. Valaki megelőzött minket, Rick – válaszolta Rocky. Valaki, akinek jó szimata van. Valaki, aki nem takarékoskodott sem idővel sem fáradtsággal, hogy egy halom újságot felvagdaljon. – Valaki, aki most Baldi milliójából kellemesen szórakozik – és ez a valaki nem tegnap volt itt, és nem is egy hete, hanem megvan, vágott a szabával Ezt az irodát valóban Willy Miller bérelte, csak az nem világos még, hogy milyen célból. Baldy nem akarta magával vinni a milliót, és itt dugta el a pénzt. Valószínű a millerek tudta nélkül. Aztán meghalt, és a millerek egy hagyatékban megtalálták a szép kulcsát. Mivel ők maguk féltek itt az Impex épületében mutatkozni, téged szemeltek ki, hogy elhozd a pénzt. Ami még mindig nem ad választ arra a kérdésre, hogy kinél van valójában a millió. Hát, van egy pár lehetőség, de én egyre tippelek. Kérdezd meg Constance Newment vagy még inkább Dynant-ot. a felesége volt Baldina. Többet tudott a titkairól bárki másnál. És amikor értesült Baldi haláláról. Édesúrrant is elemelte, amit szeretett Baldia ráhagyott. Ez csak egy az ezer lehetőség közül. Természetesen puhatolózni kell Konstancnál. Az meg nem kerül semmibe. Fáradtságos munka volt kiszedegetni a valódi bankjegyeket az egyes kötegekből. Amikor végeztek, összesen 610 dollárt számoltak össze. Nevetségesek kis összeg volt, messze járt a milliótól.